بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سید الخلق محمد و آله و بارک و سلم لطول خدمت کی دا عرض د اذا تمام ویډیو غان تاسو په لواني مور او دا نور ملګری فرخامه ها شیر کوي او کوم ملګری کم عوام حضرات مدد علمی درس و تدریس سره تعلق ساتي دا هی بخدمت کی دا عاز د کیږي د دینه پوره پیدن ش حاصل ووی نو کم از کم خپل خپل نه دا شیر کوي چی دنور و ملگرو تا ملاوی گی پیدا حاصل اکنم زمون دا به با عجر و سواد اللہ تعالی دی زمون دا سای خپل دربار گی کبولک او زمون دا دی او دا دی نه ندیل نتنا مون تا طول و ملگرو تا قیدو رسی ومن هو ال آیت الكبرال لی معتبرین لی معتبرین وَمَنْ هُوَ النِّعْمَةُ الْعُظْمَى لِمُقْتَنِمٍ دا قصیده برده شوړو دا قصیده برده و مصالده دی بیان د معراج د نبی علی السلام کې او دا ایکسفوسی نمبر 2 د اول نه په او مخ کې به چونو پای کې دا میعراج دا واقعاتو ذکر کولو را مخکد نبی شان ذکر کو پا یا خیر سرا دا ہم پایبان دی عطف تی یا خیر من ہوا هو, هو ال آیت کبرا لی معتبرین یعنی ای اغسو کا دا نبی علیہ السلام یا میعراج آیتل کبرہ دا یوڈیر لوے نہرا یوڈیر لوے معجزہ دا لمعتبرن دا پار دا عبرت حاصل ہون کی دا پار دا عبرت حاصل ہون کی و من هو اا رسوکا وہ نعمت نواز السلام جل میاراج دا یوڈی لوے نعمت تے لمورتن لمورتنی دا پار دا آغاز چه آغا دا نیمت لره دل دا من چې دی دا موصوله لیو هوا زمیر چه دی دا نبی علیہ السلام تراجی دی او د مخ که دا, دا میراج زکر دی نو میراج ته هم آغا راجی کی دیش که دا میراج یو لوی نخرا یا دا نبی علیہ السلام لوی نخرا او صاحب دو خرکوتی دراز قصیده مرده شارح ته هغه د میر نبیل اسلام تط سلام تراجه کړی دي ال اې آیت ته دي د په ماناد معجزه سر نخه د دې ماناد لغوی د یودي لوي علامت ته ال آیت ته دلیل وته ملي شي مختلف ماناګان لري دا یو نخدا لويا الکبره دا د اکبر تانیس ته لويا نه لمعتبرين د پار د عبرت حاصلون کی لمعتبرين باسم فعل زیر وشي لمعتبرين معتبر, معتبر معتبر اعتبر يعتبر اعتبال باب افتعال معتبر عبرت حاصلون دې د اګه استریل کیږي چې یو کس کدا استعاده یي اغه خو د بد جدا کی خو د بد جدا کی کم چیز جائز دي کم ناجائز دي دا پی د تا مؤتمر وي نلته مثال کم یو څوک دا استعادې دا نو ویله صلوات والسلام دا غدا پاره یولو یا نه ومنه هو النعمت او دلته بیا د زمين بي السلام تناجي دي ان نعمت نعمت دی دا اغه سیستم لګيږي چې یو چا د پاره ورکړي شې دا غد بلایې د پاره دا کيګل د پاره دي ته نعمت وي دا نعمت د للال تر ربنا په دو قسم دي یو نعمت دا د چا انسان ته فېدي رسی انعامات مختلف خوشالے مختلف د زونو جगात انسان کو تبې سہولت جوړ شي په ژوند او دیم نعمت هغه جगात انسان نه پاره ظاهرن پائے کې پیدا نهي خو اخرت په اعتبار صرفهای کې پیداې لکه بیمارې شولې مصیبتونه شو دهم کړه الله ترا طف طرف نن نعمتې دغه بدست انسان ګناه مار او درجات به بلندېږي او د صوفی کرامو په نزد باندې نعمت د بشپغ قسمه دي اغه یو نعمت د نفس دي د اغرج النفس په عبادت او باندې مشغولي دا یو دا د نفس دویم نعمت د قلب دی د زړه دا د یقین کامل او ایمان کامل اغه نصیب درم دریم نعمت اغه د روح دي اغراض پر خوف خداوندی خدا راشي او امید راشي خوف او امید زمش سلورم نعمت داقل دا ده دا اغراض الله تعالی یو انسان حکمت او دانایی نصیب کی نه حکمت داقل بل نعمت داقل ده دا دا بل نعمت د معرفت ته اغراض ذکر او د قران تلاوت او شپغم نعمت د محبت ته اداد جنسان تا الله تلا الفت محبت نصیف کی مل جول و دیو بلسرا ناس تاولاد و دا خیر خیر گرد دا نصیف کی دا مختلف نعمدون اغیش مارون اوزما دا دا اعظم اغموننسته لوی نعمده لی مغتنمین اغتنم اغتنمو دا دا غنیمت مده مغتنم اغس چه غنیمت حاصلهونو کی یعنی دا نوویل سلام یو لوی نعمت ته د پاره هغه چې غنیمت حاصله مو حاصلون کی چې هغه غنیمت حاصلون کی یا اغا دا د دا, دا کس نعمت لره غنیمت غنون کی بس د غسړې چې غم دې هغه د پاره د یو لوی نعمت د نیمه سلام من موصوله ده هو مبتدا نه آیت چی دی نو دا موصوب تیل کبری صفت تیه موصوب صفت چی دی نو دا خبر د مقتداج جوری گی او لی معتبیرن چی دی, دی, دی دا مجرور جا مجرور مطالق تر آیتون پسی یعنی ال آیتون پسی او وہ آتفا دی او من بیا آغا شانتی موصول دی بالکل دا اولنی جملی پر شانتی دی ترکیب دی أو هو, او هو عائد الكبرى او عطفه ده عطب ده مفرد بمفرد باندي او قل ديا خيره ده لان ده بيرازي من ده يقولني ده شعر كده ده ومن هو النعمه العظمى لموقت من دي كده غنيمه حاصله ولنا ینه غنیمت حاصلون وونکو نه موراند هغه فرشتي دي په دې بیت کې هغه واقعي اشاره چې نبيله سلام الله وسلام به اکثر لا نو شي نو دماغ کې نه فرشتي په دې به حس کې وخصر مشغول وي چې یي بدامي jira غناهونه په کمو اعمالونو سره مافي او نجات والے اعمالونو کم کم دي مرتبه په کمو اعمالو سره بلنديږي او کم اعمال انسان حالقيي دا پرشت به خپل منکې په دی خبرو باندې اختلا ک چې د لی سلا شو نو د دوی د اختلا ختم شو داسې دلب د سلام که نه میرااج په سفر باند احتمان تلاړو مله تعلا پرشتته چې ستااس اختلا په ختم شو او د دن تپوسو کې د به داسسو تستااسسو د دا سوالونونه جواب جو جو در کې د بللی صلب د سلام الله چې تپوسوکوو تو معلوم دیتا تھا دے سوالوں جوابونا نبی علیہ السلام پر انہیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ تھا تا, تا معلومات پہلی نبی علیہ السلام پرمائی چہ اللہ جل چانہو ما تمام سوالوں القاو کرنے نے اگا جوابونا اس میں اگا جوابونا نو پایای کھر سوالونا دا سیو چہ اسرافیر علیہ السلام دا سوال کرو چې ګناہوں پکمو اعمال سره هغه معاف کیږي او جبرائیل علیہ السلام دا سوال کړو چې نجات ول العاملون کوم کم دي نو پکمو اعمال سره چې ګناح معاف کیږي دا ورنی سوال جوابه دادی چې لکه په یخنه کې کامل او دست کول بیا مستتلل پدا سے حالاتو کی اعمال کول انسان نفس پائی بان رضا نی پتیسا گنا مارک کی گی دوارنگی چه دویم جبریلی سلام کم سوال کرو چې نجات زور کئی یعنی جاتو علا کم اعمال دین غخوف پر دا او انساب کول دی پر اعمال ہو کی او دمیقائی ری سلام سوال داو چه مرتبه اسسره بلندیگی نوغا اتعام وطوعام دی بل بانده قرآن که لگه اپشاو سلام پرول او بداس وقتی موسکو جنون خلق و دیگی نیت تحجد موسکو او ازرائیل صلی اللہ علیه سلام سوال کرو چه حلاکت دینسان پک موامالو سر رازی ناغداد چه لارچ که لگه او پوایشات انسان دا انسان خلاکی ندل دکه دا اشارت چه ای اغسو که چه دا نعمت غزمات دی دا پار غنیمت حاصله اون کو ناغا دي دی لاغی یو زړه مسلا یو اگت بحث پا سره ختم شو پا دی میراج سر پنویل سلاة و سلام سلام سرائت من حرمن سرائت من حرمن لیلن الى حرمن کما سر البدر فی داجن من الظلمی دا ایک نمبر بیت تی کرته لال لال الیتو من حرمین من د حرم د مکی معزمین د شپه اله حرم دا دا حرم د بیت المقدس ته کما سر البدر لك سنگ چی زی اغا بوغمه فی داجن بطور شپه کې منزله می د تیرونه سره ته بل د کې نبیل اسلام د سلام د معراج اعتزاز گرکه چی اسلام د مکہ معزمنہ حرم نہ روان شو نو اولنے سفر پہ المقدس باند ختم شو او بیت بیت المقدس نا اسمان طرف دل گئی سارے تا دا داد دا اسرا ندی جس بیت ل للتلال او من حرمن تو حرم د مکہ معزمنہ بیت اللہ شریف چدی دتا حرم و حرمین حرمين موموی د بیت الله شریف د پاراخپل حرم نه حرم حرم شریف طالعم حدود حد حد بیا د حرم نه بارم حرم د جغیت میقات ویل کیږي دلته کدام معنی چته ده حرم شریف نه بیت الله شریف روان شو او د حرمونو یاد ده میقات مطلب د جله دغه نه سړی اورن دل دانه خی چې د حج یاد عمر اراده کړی او د بغیر د اخرام نه یا جکم میقاتونو د غ نه دا نهخواه چې سړی غیر مسلم دغنه دن نهلاړ شي د ح نه مک روان شوي د شپله حرمبحرم د بتر مقد دسته کما سره تجري د لکه تورا توه او سپروغې په خپل وړه سره تیاری پري دي او روانې دغهرن ته هم جګم دی د شپې د ح د مک نه حرم د بتر مقد ده او وررسې نو سری ته پیل پایل دی من حرممن دا مطالد د پیل د لررن دا مفول پېی دی او الله حرممن دا هم مطالد د پیل دی دا پیل پایل شو او دا بیر چې دی نو دا ته من حرممن الله حرممن کامه نو بیا دا ا هغه جواب بینې دا ده یا خیرممن یا خیرمن پای یا سرمونږ چې کوم کلام تهروس وره سووس یا یا من هوا یا خیر من هوا یا خیر مخی بیت نشورو دی نو داد دا اغا جواب ندا شو د نیدا داد دا دا. نو ساره اتا من حرمن اله حرمن کما سرا کما ک بیا دا د حق د با تشبیه دی نو دا جار مجرور چید کما ما چ مصدریا تر اخر سر صڑی ترکیب د ټول جملے راغون کینو دا بیا جار مجود جوڑی کی دا جار مجود متعلق دا پسی پتی محضوپا پسی دا پار دا مفول مطلق مفول مطلق محضوپ تی او د اغی دا پارا صفت تی دا پا صفت پسی چکم دی متعلق کی گی انسانی دا سارین کسار البدر فی دا من الظلمی او سرا پیل لی البدر ما مزدریه ده سرا پیل لی البدر فائل لی فی داجن دا متعلق دا پیل لی او منس زنمی جدی دا متعلق تی پاسپتی بحضوبا دا داجن دا دارا داجن دا تورش پیتی بلی نو ما مزدریه نو مزدریه دا مانا چی دا جمله پا تاویل دا مزدر سرانی مدلتا که دا جمله پا دی تا اکی سربیا خلق وائید چه ما مزرشنه یعنی ویانے... کسرال قمرو لیلت کمالیه ہی... کما سرال بدرو فی دا جن من الظلمی یعنی کسرال قمرو کمرو... پی... لیلت کمالیه ہی... او البدرو دانس پوگمیتی بلکی گی دا جون دا دا جیون دی دے... او دا توروالیتی تو بلکی گی یا تور شپیتی تو بلکی گی کی... می دوول دا مطالې د بچ په د مخضوبه د داجن دا د دا باه سری ده د حرم د مکې معظمی نه د شپې حرم د بیت المقدس تا کما که سره لکه څنګه چې زیز کو پ دا په طور ر شپ کې می دومی لتیونه چره دځانه لري کوي او راړی شوکړې او روانې په مخبان دی وبِتَّرَقَا إِلَى أَن نِلْتَ مَنْزِلَةً مِنْ قَابَ قَوْسَيْنِ مِنْ قَابِ كَوْثَرَيْنِ لَمْ تُدْرَكْ وَلَمْ تُرَمَى ده 108 نمبر بیت او دد دا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چون کہ ابتداد معراج دا اولنے سفر دا, أو دا بیت اللانہ بیت المقدس پوری اغاز کر کو دد کی اوس پر مخ کی ترکیز کر کے چنے بیار داسه مرتبه چې نه د موندل شوی وایم تورمي او نه د قسط پلی شوی مخک د دینه د مهل اسلام و سلام ته په دې بیت کې وایي داسه مرتبہ دې تو دلی چې دا مرتبه د دینه مخ کې نه چا موندل داونه چا ته اراده کړې د قسطه وده د دی دي دا صرف ستا امتیاز دي او بت دا اپنا د څون دی او د مخاطب سي غیر اغستدا ترقه دا هم په مزاره دا د په معنی دا, دا خطل سر په برابر باندې نلتا نلتا نالا ينالو مننه مندل سره د بیا د بشانتي او منزله تن دا مفول دي په اړه دا نلتا او کا من کا په قوسین قوسین دا ولیکه ګلینده تا لیندې دا غي یو ترپتم غا دغه الرګي غا غا خپل ترپتم نوو رسول الله صلام چه کنا صدرتل منتحات اور سيدو دا نه نوست بیا نو رسول الله مخه واځي جبريل صلام بعد شي او دومره زې تو رسېدو چې بذ الله جل شانه و عليم السلام ماس کی بات سنداس وی لگا دلین دی غافی لم تدرک تدرک درکا درق درق يد رکو مجهول صیغت د مخاطب لم جازمہ په داهل نه ولم ترمی رمای رمین دی د بمانه وشتره سره د بمانه د قسط نه یعنی داسه دا مرتبہ مخ کې دین دی مرتبه چا قسط نه دی ګرځې حاصله پدې بیت کې خلاصہ ناشولہ نو به رسول الله صلی الله علیه شو. و سلم کله چې معراج سفر شروع نو په برا سفر شورو آسمانونو ته مختلف لاړو بیا چې کله آسمانونو ته سخته درته منته ته رسیدو ایوب رسول الله صلی الله دغه ځکه بیا وی و دنه مخ کې ځنه ور نه سمزله ما ته اجازه نشته لہذا توس خپل سفر یوازې کړو دګي اغه زیت اشاره او بیت ته په ناقصت زمير پکې اغه دی سرقا پیل دی زمیر پکی دی پائل او ایلا حرفی جر دی ان دا موصول حرفی دی او یا مزدری دی نیل پیل پائل دی منزلت المفول دی او من قاب قوسین چی دی قاب قوسین مرقبی زدہ مجرود دی او جان مجرود چی دی متعلق دی پس پتی محضوب پس د منزله تن لپاره د منزله تن چې د موثوق دي د صفت یو صفته محذوب دي منزله تن قریبتا لذا منقاب قوسین دي د قریبتن وسه متعلق ته او دا اولنی دا اولنی صفات شو د منزله تن دویم څه بده جوړي هغه دا نه لم تدرک ولم دا دو جملې دی په او په یو بل معنی نو دا لم تدرک او لم ترمی دا په محل د نه سی دا جملی او دا س پې ثانیې دپاره نه دویم س پ د منزله شو سره د سره د مطق نه سر م منیلته سر پیل سره د مفول نه او د منلهته سره د دوړه پتونوونه دا مفول جوړي د نیل ته دپاره د پیل پای مفول چې را ریشي د جله په طویل د مزدر سره مجررووش دپه علجاره او جر مجرور چې رایو دیشن دا متعلق شدتر ترقا پیل بسی او پیل پایل چی رایو شي دا جملا پیلیا خبریا دا خبر دی دا پار دا پیل ناکس پیل پایل بیا پیل ناکس سر دا ایسا مخابر نا جملا جوڑی گی نوابیت تا اوگر زیدلیت تا این بیل اسراد که شنام چی خطر ایلا ان نلت تا دی بورجتا اون دا مرتبہ من, قو من قو قاب قوسين من قاب قوسين امر دبسوا تشاغا قاب قوسين او سمر دبوا لم تدردث مرتبه تشي ند مندلي شوي ولم ترمي او ند قست كن شوي مخ د دين بلكي اولني شخصيت دا مرتبه غتا عمدنا وقد جميع الانبياء ا بها والرسل تضبي مخدم على خدمي نا 109 نمبر بیت دلدنا واقعات د معراج ذکر کړي مخ ته هدا او چلاول د حرم د مکه نه حرم د بیت المقدس تر روانو کمزې توګه سې دوقام قوسین توګه موستکم په دې سفر کې حالات مخې ترا غلې دي حالات شروع کړي څنګه سفر د ابتدا نه شروع کړو د حالات د ابتدا نه شروع کړو او غدد نبي صل الله والسلام فرمایي څکه له بیت المقدس ته ورسېدما نو دمانه ټول مخکې انبياله السلام ارواح هغه موجود و په بیت المقدس کې اذان اقامه تو شو او د جمع د پالیزه مخکې کلمه ما جمع وکړل تا دا, دا, دا نورستو بیا ما صبر شو او دغه دا اختلاف شته چې آیا دا موسې نبی له سلام انبياله السلام دا ورکل دي نو دا د معراج سفر نه مخکې او کو د سفر نورستو یو قول دی دا, دا سفر نروستو یو نا جی مخیری د دی بیت هم دیش طرف تا اشاره چې دا, دا مونزو د سفر نمخیو دینا روستو بیا سفر شو شوه او آید دا مونزو نفل لکه فرز دی نو یوکول با دی کدا جی دا نفل مونزو دا جی دا فرز مونزو نفل زیاد تلاجع دی و قد کا قدمت دامت پیل دی کمفول بیهی دی جمعیو دا جميع چېګمدي دا مضاف اما د معتووفون ل د وهر پتیب او لی دا په تو دا مجرور دا مزاف ل د او م مزاف ل دا د قد دمت تکاره شو او بیاا دا مطالق شو تر قدمت دمت پیل پسې او داا زمین چېدي دا رااجی دی ب مقد ته او بادل ته په ماه د پی سا ده او تمه مخدوله خدمی چې دی تقدیم د مفعول مخدوم د مضاف له د تقدیم د پاره دي او علا خدمل جي دي د متالق دي جار مجرور تقدیم دي نو تقدیم نو مضاف او مضاف له او متالق د مفعول مفعول متالق شو د پاره ده قدمت پیله نو په پی طرفاين نه سره مفعول نه او سر ده مفول مطلق نه سر ده متعلق نه جمله به لیشولان نو قدمتہ جمیع الانبیاء محقق تعالی ان ویله سرت والسلام ټول پیغمبرانو به ها ان فیها قدس کی ور او دغن ور رسولانو هم تعالی را محقق او د تقدیم د یو کس د نور و خلق ونم په دغه اسم یو خادمم ده د خپل مالک نمخ کی روان نو کړه کل کړه دا یو خادم یو مخدوم نو کړه کل کړه دا مخدوم چې دا, دا خادم کی د مخدوم نمخ کی د خدمت لپاره دلته کی دا واضح کی جنا دا تقدیم د مخدوم دی په خادم باندې دا تقدیم د خادم په مخدوم باندې یی دا تقدیم د عزت لپاره دی د خدمت لپاره نه دی تقدیم مخدومین مخکې کټاله رټلو امبيو په ودل مقدس کې په مانځکي تقدیم مخدومين مخکې کول په د مخېوالي مخدومين د مخدوم علا په خادمانو باندې په د مخېوالي د مخدوم په خادمانو باندې او مخدوم دا د خدمت نه دی مخدوم اق قصد دې مفمول ځان چې دا خدمت وکړي او خادم خدمت کون کی وانت تخترق السبع طبقه بهم فی مو کې بین كنت فيه صاحب العالم دا مزید و وضاحتونه ذکر کړي او دلته کې مو له جبم سفر د معناځي کوم واقعات راغلي اغه ذکر کې سفر د ابتدا نه ذکرون دي د ابتدا دلته کې واقع ذکر او دویم و هم د سفر د ابتدا نه چې کوم دویم واقع ذکر السلام اسمانو ته روانو دا حالت ذکر کئ وان ته چې وي تخترق و اسمانونه پليټ پلیٹ پليټو بهم پپرمبران وباندي پي مو کېبن پي ودا سي دلکه كنت فيه جتب دړل کې وي صاحب العالم صاحب د جنډي دلته کې يوداږي گرکي چې نبيله سر عبد السلام کلا سفر د بيت المقدس نشروو يو یو تام یا بل اسمان یا يا بل اسمان, بل اسمان, بل اسمان, بل اسمان, بل اسمان او چې کوم اسمان دتونو باہر اسمان کې د یو یو پیغمبر علیه وسلم سره ملاقات کړی دی کله چې او اسمان تبو رسېدو دروازه لټکول نو د هغ اسمان د دروازې جمانځکوم پرښتې بولې نو به د پوس حقوق ته پلان کې دینا نیمه رسالت صلی الله علیه وسلم نه به پوس کوو دې دلته راغښتلې شوې دیبریل صلی الله علیه وسلم مو ته او راغښتلې شوې بیا وته دروازه لری کړی نو به رسالمو جزا ما یو کس لري د چې لاغه خي ترپتا سپینو مخون والا خپل خلق ناشته اوګست ترپتا تور مخون والا بدرنګ خلق ناشته دغه کس به جکل خي ترپته کته نوبې خان دل هغه خلقته کله ګس نو به یو ما نوبې جوړه ما د جبريل علی السلام دغه ودوستۍ راته موږ د ادم علی السلام دی چې کوم خي ترپته خلق نه داغه اولاد د ځغنه په لمي جنتيان دي او دې داس تر اف د جدید دا دي جا د هنمياني نو دا حالات مختلف بار اسمان کې د هر پیغمبر سره مختلف ملاقاتونه شوي یا مختلف خبرې شوي چې یوه حدیث او کتابونه په تفصیل سره ذکر کیږي بلدا چې په مو او مو کې بن ته ورډل کې یا موقع د اغه جماعت ولګي کی چې پسوالو باندې ناستي روان دلته کې ډنه تموراند او صاحب العالم دا پدله کې اغه کست ورګي کې ځای رئیس اغه ډلی مشر دا اغه ډلی سردار دا اغه ډلی دغه کومډل رواني اغه سرجنډي نو به السلام و سلام عادت شریفو چې کم سړې به د کم جماعت مشر او چې ته غزال به نه ګل اغه کاسته به جندور بنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چروانو نو د فاریشتو جماعت کو سارو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب العالم و سممد انہ پدی ټولو کے سردارو پټولو کے مشرو وان د تخترکو تخترکو دا اختراقت طریق نه د پدی من سرزل ک سری پہلا رواني لار ختم ینے غلارا پورے کی ختم کی دا معنا چې تو په تیری دیلې اسمعت طباق سباق په باب چې نه موصول سی په تا نه د خطرې کو دا بره مفول دی سبعه وطو لريږي په د ټوباق جمعا طباق اسا کې لپاره به کې پلیټ دیږي دا خور پلیټ نه یو کاسه یو پلیټ نو د ټوباق چې دی دا, دا, دا خور پلیټ دیږي د اسمان نو چون خور دی نو سب عطباق اغیر زکر شوید بیهم جگم دی جا مجرور دی او دا متعلید بحال محضوبا یعنی ان د تختریقو السب عطباق سواعدن سوا بیهم سواعدن بیهم پی موکی بن موکی منگو بیوسی خواه ان تبیا مبتدادا تختریقو پیل لی زمیر پاکین اگر فائل لی سب عطباق موصوب چپتنا مخول لی بېهم جدي راجر مجموعه طالب بحال محفوظه پسي ياغا سوایدن ني او دا سوایدن جدي دا دا غا تخترقو د زميرنا حالي او په في موکبن جدي راجر مجموعه طالب ته اغا حال پسي اغا حال پسي جې پرکم پسي دا بهيم مطالق وي نه سوایدن پسي دا بهيم پرکم حال محفوظه پسي مطالق ته نامو في دا به هم متعلق كنت فيه دا كنت په ناخسته او زمير به کې نه یې اسم نه فيه دا متعلق مقدم دی په صاحب په سي او صاحب علم چې دی دا مزامزف الله سره دا مطالق نه دا خبر شو د پيلي ناخسته باندې دا كنته قرار او دا په ناخسته سره یې سم خبر نه جنایو د شي دا جمله سفت دا پار دا موکب و دا موکب موصوب و د دفیه صاحب العالمی دا, دا سفت موصوب سفت مجرور جا مجرور مجرور مطالق و احال محصوب بیا پیل تختارکو پیل پایل مفول او مطالق چرایو دیشی دا جمله پیلیا په محل در پکیدا این خبر دا پار دا مقتدام مقتدام خبر جملی سمیا خو بیا و انتا کدا ووچ دی دا آتی دی مدا ونده جمله په محل د نسب کړه او دا جمله حال دی د ضمیر د قدمت پهنه قدمت دمت قدمت کا اکه ضمیر چې وکړي د دغه ضمیر نه دا, دا, دا, دا, دا غوند جمله دا یعنی انت تحت الیاتی دی دا ته جمله حال جوړیږي یعنی مخکې کتهاله په حال کې دستا کې انت تحت الک السما تیبا نوانتا تاوی چې تخترکو سرکر جیتا اگو اسماننا بیهم بیهم پو بیهم پا دی انبیالی صلاة پا دی انبیالی صلاة یاد دی پرشتو سره فی موکبین چیت پا جماعت کی بی اگو دن تا کرا <مساحبت> تا پارا دا مصاحبت ته د مصاحبت پرمانه به بیا شید یعني ته اسمانونو ته للي اهر اسمان نه به یو نه بل تر رسیدلی خو سره د دغه جماعت نا جماعت د بیا له سره جماعتو دادا فرشتو پی مو کېبن په یوډه لکې فون د فیه ته ته پای کې وی شاهد عالم ان رئیس او مشرو د دې په صراحه ترات ومنان اليوم ما يعانقنا اطياب مدارسنا بدلت لل